Polisen sökte en man efter 35-40 års ålder mörk på och lång lång När det gäller utredningen var den till en början eh, undermodig. Spaningsledaren Hans Holmer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Christer Pettersson, polis, spår. högerextrema EAP, 33-årig, Kostascherörelse, Siajej, italienska P2-låren, finska kroppsbyggare och en och annan ensam golv. Jag har alltså inte nått att få palme som var svensk statsminister. Jag hade inget som helst med sådana djur. Nu ska vi ut på Röva, trodde jag. Vi ska ut och röva. Hej lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palme mots Podden. Jag heter Johannes Finlaugsson, jag finns på Twitter, at youhabbed, jag får gärna följa mig där. Ni får också gärna ge mig strupgig nu i höst, för jag har tid och möjlighet att åka och strupa. Så ge mig sådana för fan. Dagens avsnitt av Palmemodspodden är ett specialavsnitt. Man kan faktiskt säga att det inte är Palmemodspodden just idag. utan Jag tänkte att eftersom denna veckan så är det ett jubileum, eller i alla fall en årsdag, av ett annat känt olöst mord Nämligen mordet på Tupac Rapparen Tupac Shakur eh, Mördades den 7 september 1996 eh, Om man eh, tror på att han verkligen mördades Finns lite teorier där Precis som det finns kring Palmemordet Så eh, vi ska frångå Palme lite Idag i alla fall Och eh, komma in på ett annat olöst mord Vi, vi ser eh, den speciala helt enkelt ni får se hur ni tar er an detta som lyssnare. Här har jag prata om denna spännande utredning, som kanske har till Palme, kanske inte har några alls, vad vet jag, är ingen mindre än Felicia Jackson. Tjena! Det är som folk är vana vid när de hör mitt namn och bara ge, yeah, hej, det är bra, redigering. De är inte helt vana vid att folk påvar sig så i Palme mot på Det är den första hittills. Det är den första med största egot, det är den jag är men du, du, du är alltså Felicia Jackson, du är, äh, hänger här i Malmö just nu Jag är upcoming and uh, fastly downfalling, tänker jag ja. Eller något sånt jag är, Ja, jag är här, jag sänder på din gata just nu ja. Du är också med en sidekick Ja, jag har med mig min enda svarta kompis, Ahmed Beran Hej! Hej! Yeah. So, <laughs> nu är upp! Nu är det ghetto här idag Eh, ska jag säga det, om, ljudet, eh, om Ahmed inte går in eh, på ljudet så bra Så är det för att jag inte visste att han skulle vara med Så att jag har inte ställt in mycket än eh, men, eh, men han är här så om ni hör någon som eh, gör läten i bakgrunden Och tjoar och kimmar Så kan det vara Ahmed Brand Men vi fokuserar på dig Felicia yeah. med, Vi ska gå igenom lite frågor så att folk lär känna dig Oh, så trevligt Vad ja. betyder formalia? Jag med ja, Houdright. Då ja. ska jag höra från Lund. Försök inte är från Lund. Ja, inte, det är från Lund. Ja, då börjar vi med namn. Uh, fullständigt eller? Fullständigt det känns känns som en polisförhör. Uh. Jag vill ha namn. Felicia Jackson. Uh, så vill du höra andra namnen. Ja, jag vill ha fullständiga namn. Okej. Okay. Kathleen, Amanda, Felicia Jackson heter jag. Men tilltalsnamn är Felicia. Kathleen, Amanda, Felicia Jackson. Exakt. Har du några kända alias? Eh, OB ODB, eh, även känd på Ahmed's för får jag bara säga någon annan podd? Absolut. På Ahmed så Brandes BC-podden, så kallar de mig för OB dobi För att ingen kan säga mitt namn. OB ODB, du vet ODB som också blev mördad. Hip-hop. Okej. Okay. Eh, han blev och... mördad? Han var mördad. Han var i Mördad. <laughs> och ODB är Mördad. Varför har du tagit det, alltså? Eh, för att jag älskar ODB Nej men det finns en historia Jag bodde i en sån studentlägenhet på Smålands Och så hade jag en jättestor bild Alltså en sån här, det var typ Som väggen på ODB Så hade jag en Obeycaps på hyllan som skulle komma på ett alias Så tänkte jag, haha, Obe, ODB Varför skulle du komma på ett alias? Varför för du visste att du skulle vara med i den här podden? <laughs> jag tycker vi går för nära in på sanningen just nu Fortsätt med frågorna Johannes <laughs> ja, eh, Född var och när 1990 i Lund Vid Nöbbelövs samling Fast på Lunds BB Kejsarsnitt, en akit födsel Oj, ja, var det ju tidig Jag hade navelsträngen runt halsen Och sparkade loss moderkakan eller vad det var. Bara, I'm out of here Så ja. jag du kommer ju alla uppfatta mig som en störig Ghetto-människa, en thug Änta minst din mamma du ja, okay. kom ut Ur uh, henne som en ghetto-thug Jag kan aldrig vara Direkt. offentlig med det Ja. Är Men du är uppvuxen i Lund sen också? Ja, ja jag är född på uppvuxen på Gunnisbå. Mm. För er som inte vet så är det uh, ungefär som Stångby fast i Lund så att man kommer undan i alla fall. Om folk måste alltså ha koll på Stångby för att fatta vad ja, Gunnisbå är. Uh, Valfri håla i en stad Är det det man kan säga En håla i en stad Och alla är riktigt white trash Eller så är man blatte För att det, det är det, det är antingen eller Och jag är en kombination av exakt bägge du är Pappa helt är blatte helt. Ja, pappa är blatte och mamma är så såhär Trash, tip, är fast cool Men var är Var är dina föräldrar från? Mamma är från Hörby Som är en håla på ungefär jag vet inte hur man kan bo där. Du är ja, 20, ja, 20, 25 000 kanske. Och pappa är från Jamaica. Okej. Okay. Hur hamnade ni i Sverige? Mamma var, <laughs> mamma var reseledare och pappa eh, jobbade på en, som en strandvärd typ. Och så träffades de och så blev de kära. Och så sa hon, Följ med mig till Sverige, det är underbart där. Och han bara ja, jättebra det. Här är vi. <laughs> Eh, bor du kvar i Sverige ja, ja Och trivs De är gifta ja. eh, Vad är din sysselsättning eh, Stand up Ja, stand up är min sysselsättning nu. Jag älskar stand up Det är den där jag gör eh, ja. Du är ganska ny på det Ja, jag har bara på i eh, Ett halvår kanske Men eh, som Ahmed Beran Han är ju en av mina mentorer Han och Branna har jag utnämnt till det mm. Som hjälper mig så det är ganska ny, men det är skitkul Man utvecklas. Det är kul att köra i skåne mest faktiskt. det här hjälper folk en Så himla mycket. Mm. Det är nice. Du är Måste... också snäll med ditt på besök. <laughs> Hårlig väggen, stand up, gig, skitbra Älskade stället Tack så mycket. Um, du är också på radio. Ja, jag såg upp mig faktiskt. Alltså? Jag fick inte, jag fick, jag fick inte sparka. Jag blev inte utlasad Jag blev inte utlasad Jag gick självman. Det är som Nixon. Jag bara gick. Jag var sån nej Vet ni vad, jag har gått för långt Jag har sagt för mycket Kul så länge det var Sen kom en helikopter Jag gjorde det pistecknet Sen flög jag iväg till Stockholm Och exakt så gick det till That's the story Och sen så När de frågade om du ville hoppa in Och vara vikarie Så kröp det kost. <laughs> Nej det var ännu värre faktiskt. Jag spelade poker med chefen Och var sån här Ni ska anställa mig som programledare För morgonpasset i p Jag kommer leda det så skitbra så svarade hon inte. Och sen så, så var jag här, oh, så här. Ah shit. Har du lärt poker? Lite. För annars är det konstigt att hon inte svarar. Vi satt vid samma pokerbord. Och du, du säger något längre. Hon bara sitter tyst. Nej men jag tänkte så här bluffa henne. Jag bara ja Hon kommer inte kunna motstå. Jag är ung. Jag är svart. Jag är tjej. Jag är pratar mycket. Yes. Du har för att det ja men kudget är semester. Det var jag som skulle ta platsen. Mm. Och sen så, så svarade hon inte Sen fick jag höra att de behövde en vikarie på din gata Att de inte hade hittat någon Och jag bara, jag kan också jobba på din gata Om ni behöver någon fortfarande För att det verkar ganska kul Så fick jag det Så det blev var. du vikarie för dig själv liksom? Ja, jag blev det, det är skitsorgligt faktiskt ja. det, det som hände Men det har varit kul, lärvigt ja. ähm, Nästa formella fråga Har du något kriminellt förflutet? Om jag svarar på det här, vad kommer hända då, tror du? <laughs> ja, jag vet inte hur... Är det något som radion skulle avskälla dig för? Det är på din gata Kan man klippa? Man kan klippa i värsta fall Så det här kan bli censurerat? Jag kan bleepa också Ja, okej, okay, bra eh, har... Grovt bleep alltså en... det kan <laughs> jag... vara riktigt grova grejer Jag har åkt dit för snatteri Två mm. gånger Alltså, er erkänner man för mycket om man er erkänner man grejer nu ja, ja. folk så jag er erkänner dem Ja Snatteri är nog det vanligaste som ja, jag har känt. Om bra. du fortsätter mord så är det ganska unik <laughs> Jag åkte dit för Brott mot maskeringslagen På en demonstration Sen sökte jag dit för olaga intrång Och sen sökte jag dit för Misshandel <laughs> Fast det var misshandel light alltså det, det är ju inte jag Som misshandlade någon Det var ju bara ett svar på en verbal misshandel Okej, okay, du gav tillbaka Någon som kallar dig Ja han kallar mig Neger. Jag slår honom. Jag tycker jag gjorde rätt. Thank you! Woo! No overcoming this shit. Och sen så, så, jag, så... Du vet så, jag skulle inte blivit fälld. Tycker jag. Han kallade mig det. Och jag lackade. Sen kallar han på polisen. Det värsta är också denna. Så när jag sitter i polisbilen. För de måste vi ska på förhör nu. Det var den trevliga kvällen mm. så, eh, så står han utanför Han är så fil, jag hatar honom fortfarande Han var en så riktig, riktig bonedarn Och så står han och bara så här, Gör sån grisnäs mot mig bara. Och jag blev bara argare och argare Det är jättekonstigt Grisnäs, det ska man göra mot polis Exakt, det är det jag så tyckte Men han kom undan Och jag blev fälld för misshandel Var och när var det inte? Det var utanför T-Bar i Lund Tängan, <laughs> täng ner jag det var någon sån studenttjusan Det var inte min student Men det var dagen efter Så jag tog studenten och det dit för misshandel Då jag jobbade i fabrik Då jag vuxenlivet Ja, det var det var livets hårda skolor där Vad var det för demonstration du var på? Det var mot nazister i Salem Eller om det här var Nej, det var mot nazisterna i Salem Det var en av de där klassikerna, du vet Salem-mordet Det fick du ingen applåd för ja, men, ja, Jag har slagits mot nazister <skratt> Den gamla klyschan Men ja. då är det inte lönt att gå in på de kriminella ja. förflutna du har som du inte har åkt fast för Det är inte jag åkt fast för Det är nog snatteri igen Mm. Men det var ju bara det var ju mycket jag lägger pengar på kläder. Det där var ju bara give some get some liksom. <laughs> <laughs> Jag tycker inte det är ett brott. Herregud. eller jo det är ju typ ett brott Det är inte thug enough. Om det inte är ghetto alltså är det inte så här, för det är ingen cred för det så är det inte ett brott. du måste komma över så att du blir stöld i alla fall. Ja, det är typ 600, fast som de det är 900. Mm. Awesome <laughs> frame by the way. Du vill du höra om frame? Ska vi prata om sådana grejer? Kör. Det här är sjukt. Jag var framed det var... Vem satte dit Felicia Jackson? <laughs> jag skulle ha vetat Innan jag gick in i affären Med en vit, blond, blåögd tjej oh. Och vi går in så här, Jag ska inte säga vilken affär det var Men vi går in och så ska vi ta Det var så här... det var typ ett halvår innan jag fyllde 18 Så jag kom undan så i alla fall så går vi in där Det var precis när skolan hade börjat mm. Så går vi in på den här affären Så typ är vi Jag ska vi någon en trea ja. Så vill jag ha en vit trea Som jag så ångrar att det var det jag skulle stjäla För att vita treor Tack mm. Så i alla fall så går vi in Så i provrummet har vi med den Och så kollar hon den efter larm För det är hon som är kriminell, inte jag I was just framed as I said Vi kommer ihåg det här, det här är spåret mm. Så i alla fall så hon, hon bara, ja men den är clean, den är clean Det finns inga larm, så kollar hon hela genom tröjor Så här, armarna och livan du vet Du har också snabbt att leka inte så i alla fall Lägger vi ner den i väskan Min väska, för hon har ingen väska How convenient va? Mm. Så går vi ut Okej det är stadium, så skit samma så går vi ut För att det här hör till Jag är redan fälld Så går vi ut och sen så, eh, så går larmet Och jag bara så här, fuck Och hon också bara Aah! Och sen så hon i kassan Hade då tagit sats från det här löpandet Som finns på stadium Så eh, så sprang hon efter mig och jag bara krytar Min kompis ställer sig mot väggen Och bara står och glider undan Vänta, var detta stadium i Lund? Ja För de har ju också så här löparbanor Det var den hon sprang på Det är den, man bara säger hur dum är jag Om du någon ska stjäna, gå inte in i en sportbutik Där så personalen är så här. De springer, det är liksom hur dum är jag, det var det dumaste jag någonsin har gjort i mitt liv och hon bara, och, inte så Men hur många reagerar? När larm går så woo, woo, woo. Vem ställer sig mot en vägg? Det är ju uppenbart att det var gjort Alltså hon hade ju skapat det här hon, Det är ju hon som har lagt upp detta Det är hon som ville säkert sätta Ja ja. Det var säkert inget larm i tröjan Hon hade säkert bara plockat på sig en massa under tiden Och jag bara inte märkte. det Och sen så var jag bara det decoy Och hon gick undan Är du fortfarande kompis med den här personen? Ja, jag blev vän med henne Men hon fick inte hänga med mig och Är det Stockholmssyndramet? <laughs> Hon fick faktiskt inte hänga med mig och sin mamma uh -huh. ett, ett tag, men hon var så nära bara skit samma mm. Så ja, vi blev vänner, sen slutade vi att vänner Men vi är vänner igen. Trevligt. Ja. Fast hon satt dit. Ja, hon satt dit, men sen också på nationella proven. Mm. Vill ni höra en till historia? Självklart. <laughs> men vi... sure. ni vill höra det, okej. Okay. För då vet vi vilket mastermind hon är. Nej, men okej, okay, hon är ett as. hon är inte ett as, men hon är ändå ganska dusig. Vi hade sen nationella prov, sen var det pratdelen Och du vet att vi hålla tal Och jag hade inte gjort det riktigt och hon hade inte heller gjort det Så vi var de här, du vet så, vi fick Tenta om, som man kallar det i vuxenvärlden Han mm. har inte gått på universitet än Men det kommer, i alla fall Så sitter vi där med vår lärare Och så hon så här, och han bara Ja, har ni gjort ett arbete, ska ni läsa nu, vem är först Hon bara, ja, och så ställer hon sig upp Och bara, jag har inte gjort mitt fucking arbete Vad fan är det här du kräver från mig Och jag bara sitter där så här. Han blir argare, hon blir argare De bara står och skriker på varandra mm. Och sen så går hon och smäller igen dörren Och kvar sitter jag med den här läraren Som ni är arg Och sen ska jag ha och jävla föredrag för honom Han bara säger ja Felicia Ni, mm, kör mm, Har du gjort det här då mm, mm. Och jag bara fuck Så kommer hon tillbaka, för hon har glömt sin jacka Så öppnar hon så här, jag glömde min fucking jacka Och jag bara du kunde inte sagt Ursäkta jag glömde min jacka Kan vi bara förlåta allting Så dömer du för det väl Nej då Vad gjorde Det är värre Det är hon Och jag är med henne Under hela gymnasiet oh. Surprise surprise Att jag gick ut utan betyg <laughs> Blame it all on her, never trust a white person Nej. Så, då fortsätter vi Men kul att ni i alla fall är kompis <laughs> <Ja, ja. laughs> Sista Ja. Skulle du Klassa dig själv som en ensam galning Eller som en del av en konspiration <laughs> Det här är en trick question Det här är ju många Det är klart att om jag säger att jag är en... Jag tycker att allting är en konspiration Jag är ju en foliehatt jag, jag är också twitterig mm. Så där är det så här, där kan jag tänka ibland, så här, shit. Jag har en blogg till och med som handlar om konspirationsteorier uh -huh. som är så här, jag tror att jag är en ensam galning, men jag kan kontrollera det så jag är en del av en konspiration. Ja. Uh, uh, ja, just det. <laughs> yeah. men, vad heter bloggen om du vill göra reklam för den? Tror... Eller är, den så, är det så konspiration? Alltså det är det... Så att du inte vill att folk ska, ska bevaka vad du skriver I vissa fall Alltså pff, Jag var helt stressad en kväll jag, jag låg där i soffan Och så skrev jag den, det inlägget Alltså jag, jag, pff, pff. Vad handlar det om? Jag tror det var den om Slaveriet Och idag hur vi hela tiden har varit en del av Slaveriet Fast vi har inte fattat det själva att vi Gå på exakt samma sak som eh, de som kom som alltså, tog slavar från Västinlien. Mm. De kom ju så här med glaskulor och skri krimskrams. Och de köpte det och gav upp sina liv för det här. Medan vi gör exakt samma sak idag och förslavar oss själva frivilligt. För att få krimskrams. För att få krimskrams medan de stora tjänar på det här. Mm. Och det var när jag gick in på de stora som jag kände så här, Wow! Shit just got real Nu kommer så, Bill Gates snart att uh, ja, ja, plocka i, det Alltså om man tror på Illuminati grejer Den blipar du Man får inte säga Illuminati i en podd <laughs> eh, så, Jag hade en som jag också skrämde skiten i mig eh, Just det Oh shit Den här var läskig Om 1964 eh, Nej jag ska inte klara den Oh yeah, that's what happens. Vad hände du 64, 1964? Uh, just, det. just det Det är på om Obama ska dö Det är om Obamas död <laughs> <laughs> Det är också intresserad Vill ni höra? Jag kör. Skriker jag för mycket? I have a loud voice <laughs> 1964 skedde den revolution För svarta amerikaner Martin Luther King Jr, Malcolm X, Hupe Newton Black Panthers och så vidare John F. Kennedy mördades 1963. 2013. Ett annat år 1964 vill jag poängtera. Nej, ja. Jag kollade upp det här på Wikipedia <laughs> ja. för att jag Ja, men det är inte år. Det, du snakkar om 64 och jag säger ja, ja, alltså... Men okej, okej. Vad? Nej, okej. Nej, men alltså om du håller i hatten. Jag håller i olika hatten. <laughs> ja. 2013 tror jag att Obama dör. Kolla på situationen nu Ilskan om ras en gång igen Trayvon Martin-fallet Det är exakt samma grejer som händer Vi bara återupprepar allting Han kommer bli skiten, Obama Det är 2014, det händer nya grejer Och nytt kaos i USA Detroit gick under på grund av kapitalismens värdelöshet Skrev jag in det Som sån här Så ni vet, men det vet jag redan Men det, detta var grundat på att det var 50 år sedan och nu bara. Nej, men om du kollar på det själv. Det var på 1964. 2014, okej, okay, det där vet jag inte vad jag är hemma på. Med, men, <laughs> men det var i alla fall fyra. Det var tre och fyra. Och tänkte då om Obama blir skiten och det redan är ett ras. Alltså det är så här, alltså det är som tryckny. Trayvon Martin vs. Zimmerman ja, skött. Eh, fast det är ändå mindre än det var eh, 90-talet med L.A. Riot Ja, ja men det saker. var ju också en början, för det kan man ju nästan återspegla på 50-talet, alltså det, det som hände 64 var ju bara en, en alltså det var ju en, ett tryck från tidigare så här krafter som har pushat den till den gränsen, att man bara säger You know what, fuck this. Och så bara kaos! Mm. Men jag tror det kan hända nu igen att nu är det så här Ja, oh, Och sen så dödar de Obama Och eh, 2014 är året Och de svarta bara oh, Rise to the, to the roof <laughs> Och Kanye släppte en ny platta Som var väldigt provocerande Okej okay. ja. <laughs> <laughs> Kanye, då, då, då köper jag det <laughs> The Kanye approval stamp <laughs> Men det är extra risk också För Obama Att han ska komma till Sverige mm. Och vår historia om Ja, exakt. Ja. Oh my god! Ja. Allt återkopplas ju hela tiden. Nu är han här, så nära Tupacs död. Ja. Har ingenting Sfint, med Kennedy ja. att göra egentligen. samma. Let's kick it. Då går vi in på vad det här avsnittet ska handla om i huvudsak då. Och det gör jag genom att fråga dig Felicia Jackson alias Obey ODB Var befann du dig natten mellan den 7 och den 8 september 1996? Eh... Uh... Jag har faktiskt försökt hitta foton och sånt på mig från den uh -huh. tiden. Och, eh, alltså, jag vill ju säga, eftersom det är höst, så vill jag ta ett av mina tidiga minnen. Eh, hur jag satt ute på gården. Och, eh, nej, vad ska jag Jag vet inte. Jag tror jag jag tror jag kickade i skolan dagis. Och du var sex år gammal? Ja. Mm. Då... Så du. Är... Nej, jag gick i skolan. Det var, åh, nej, åh, vad sorgligt. Ja, jag var mobbad. Jag tror jag satt grädd någonstans. <laughs> Ingen oh shit Konspiration. Jag var mobbad. Hade inga vänner. Inga alias. Oj, ensam galning. Ja, än en gång. Det var shit. där det började. <laughs> men, men du var inte i LA. Så, eller du var inte i Las Vegas. Med det, Nej. Där, där skjutningen skedde. Topak Shakur redan som vi pratade om som blev mördad. Han blev skjuten en sjunde och dog sex år senare på sjukhus. Efter att han äh, fått rätt många skott i sig. Ja, hur många var det? Var det sju kanske? Jag vet inte, det kan så. Han blev skjuten en gång innan, två år tidigare. Då fick han fem skott i sig, tror jag. När jag överlevde han. Du. Om det var sju skott, vilket vi egentligen borde ha kollat ut. För om det var sju skott så kommer det hela tiden tillbaka till en teori vi kommer komma till. Ja, låter spännande. Men, vi, men så du, du har inget minne av... Var du befann dig då när Topak blev skjuten Men minst du liksom första gången du hörde talas om Eller liksom Börja känna till Topak eh, Jag var kanske Det var faktiskt ett år efter det Typ när jag gick i första klass Så introducerades jag för hiphop Det var via ZTV tror jag det var ja. eh, Det fanns väl då Eller hette det något annat då Jo det fanns ett ja. yeah. eh, Crossfeed. Crossfeed och det där, Ja exakt Och Versus och DJ Vietnam hade ett program om där han introducerade låtar. Så hörde jag Tupac och så tyckte det var så här, what du är det, så tycker jag väl skitfet. Vilken jag, låt var det du nigna på? Det? Uh, det var en låt som jag blev introducerad till när jag typ var nio tror jag. Uh, mm. What do you want to do? Do for love. Så det är sjukt. det är inte rappen jag tycker fel, Det är refrängen och refrängen är samplad så det är så här, mm. eh. Det är samma med changes. Men uh, ja. Men äh, har du varit liksom ett stort Tupac-fan sedan dess? Nej, jag har faktiskt spenderat större del av mitt liv med att hata honom fram tills jag fattade hans storhet. När fattade du hans storhet? Äh, för när jag flyttade till Stockholm så fattade jag hans storhet. Så blev han helt plötsligt större än jag kunde förstå. Nu går det lite sirener här utanför. GTA Malmö. <laughs> Äkta. Ja, det är ju så, det är väl malmö eller vad hon de kallar det. Jag har, har som om glömt stänga balkongdörren Så det är lite, lite härlig ljudbild eh, men, men alltså Du hatade Tupac innan, varför det? Eh, därför att det är så många som älskar honom För så konstiga anledningar Och så Jag hatade folk som diggade Tupac Det var det liksom det, det som är knark Alltså Jag hatade knark eh, Sen så började jag digga knark Du vet, så när jag testade själv okay. jag, jag skulle aldrig... Jag, det var en långdragen parallell Men äh, ja, ja, jag, jag hatar folk som lyssnar på Topac Jag gör det jag, okay. är inte, Det är bara personligt så, så fortfarande än idag så gillar du Topac Men hatar folk som lyssnar på Topac Exakt, så enkelt är det För att folk som lyssnar på Topac fattar inte grejen med Topac okay. De fattar inte vad grejen är Vad hypen är om Vad är hypen om? Hypen är att han hela tiden alltså Han, han sa sanningen Ska mm. man säga det? Kan man säga så? Han var utan att låta som en sån riktig men han sa sanningen mm. han berättade hur det var och gjorde det på ett skitsnyggt sätt han reflekterade, speglade samhället på ett skitsnyggt sätt och jag tror att många som lyssnar på Toprak inte fattar hur vettig han egentligen är mm. men du, du var inte en av de här som det var ju i uppdraggranskning för typ ett år sedan om så här näthatet, och det ja. var det för att någon, någon tjej hade skrivit på HMs hemsida så här, hur kan ni ha en bild på Topak på er tröja? Han är ju våldtäktman. så alltså, okay. han är ju dömd för våldtäkt. Ni... Och då fick hon jätte, jätte, jättemycket hat. Folk hotade henne och sådär. Och sen blev det roliga konfrontationer när när granskning kom hem till någon som gillar Topak du, du får avgöra här vad du tycker om det här svaret. Om det är värt att sändas. Eller om jag kommer nu få uppleva näthat. Och bli hatad och skändad och häng på gatan. Men... Man måste faktiskt ta och... och ähm, det här är helt sjukt Men jag har också hört att han blev dömd för våldtäkt här Och jag säger inte att det inte hände Jag tror lätt att det hände Om det nu är så att hon säger att det hände Men man måste hålla hjärnan Om vi tar teorier kring att CIA mördade Tupac mm. okay? Det är ändå en av som finns För att han gjorde ju någonting inom sin text som var att han... Fick många unga svarta människor och minoriteter i världen att, att tänka. Mm. Han fick ju många att börja tänka utanför lådan. Han var ju en, han var ju en kritisk röst. Hans texter var en kritisk text mot the government. Han fick många att börja tänka kritiskt. Och det de har gjort i alltså, Since Like Forever är att försöka eh, tysta den svarta mannen. Alltså mm. den svarta kvinnan. Så de försöker tysta den svarta populationen. Och när någonting blev för stort hot... Mot samhället inom allting. När något blir för stort hot. Det är vem du är. Vilken revolutionär du är i världen. Och jag har skrivit nu om dödsstraff till exempel. Att eh, så många svarta som blir fällda. Oskild dömda och så vidare. Han kan ju vara framed. Det är inte omöjligt att han mm. blir framed. För om han blir framed från en våldtäkt. Så drabbade det ändå hans rykte så pass hårt Men han, då borde de ju eh, Framat honom för något större Om de ville bli av med honom. Nej för Men det, det här de, de... är ju någonting som på oss teorin... på folklig nivå Alltså ja. jag bryr ju mig såklart mer Om någon blir dömd för en våldtäkt Än om han skulle ha blivit dömd för eh, Misshandel eller ska Om han skulle bli dömd för ett bankrån Eller någonting mm. Alltså det, är ju mer, det blir ju mer Hjärta och mer att man bryr sig mer om det är en våldtäkt ja. Än något annat brott För det där är ju ändå ett Alltså, det är ett fruktansvärt brott. Ja. men det finns ju, eh, som du är inne på, jag vet inte, officiella här, rapporter, där, men det är väl att, att CIA hade liksom, eh, uttalat att de skulle akta sig för Black Messiahs. Exakt. Alltså eh, svarta eh, ledare som kunde få den svarta befolkningen. Ja, så alltså det finns för också... att, eh, Men det var väl väldigt mycket på liksom, eh, sextiotalet med, med Svarta panterrörelsen yeah. att det var extremt. Mycket terrorism. Liksom. Ja, alltså alltså, de de stämplar ju alla så här, alla, alla du vet så, det är det vi kallar för teorister. Vi kallar ju folk som gör motstånd mot oppositionen för teorister. Alltså, det det ja, det är de som liksom. Det, om vi säger så här: Tupac Pratade ju om, alltså hans mamma är en Black Panther För detta mm. Black Panther Hon var ju redan, alltså han har ju fötts in i det här Han är ju född med de här tankarna Och det här tankesättet Hans styrpappa fick något 60-årig utfängelsestraff alltså, Exakt att, att... Och han är ju född med att inte hålla käften Han är ju född med att tänka kritiskt Att väcka folket, att hela tiden Bam, bam, bam mm. Du vet så här, han, han, är inte en, han är ingen idiot Liksom och hans musik visar väldigt mycket på att han inte är en idiot. Och jag tror att musiken är en så pass stark kraft. Så jag tror att det var ett hot mot the government. Och därför mm. är det inte helt domöjligt att the government försökte tysta ner honom. Oh, och jag hatar att säga en sån här grej. Jag hatar att jag spekulerar kring om en borttäck på att det inte. Men, jag är här Men du gör det ändå. Jag vet. Jag gör ju det. Men det är för att det här handlar om Tupac. The mm. Black Messiah. För att hur, hur långt han än har dött och vad han än har gjort... Så kommer det här alltid tillbaka mm. Det är alltid någon som tar upp, han är den för våldtäkt Men jag får jag fråga, är det, är det nu? hur länge satt han för våldtäkt? Två år eller något år så där. Han släppte ju ett av sina mm. album All med... Me var den som ja. släppte från Kåpen Ja, All I Is And Me Och blev ju ett liksom. Så det typ, är två år För en fängelsedom I USA Det är rätt litet. Ja Alltså det är väldigt många som blir av med sin trovärdighet Genom sådana grejer Och speciellt redan en svart man i USA det är liksom, ja. Vi har ju redan en sån här Men det är bil. många också som då skyller på, på Konspiration och de har saker. dit för saker ja, alltså det är ju så här, Det här är bara en teori mm. Och sen så om det har skett en våldtäkt Så har han blivit fälld och dömd för det och det här straffet är långvarigt Let's go on! Ja. Det här är ju inte då eh, Topak-våldtäktspodden <laughs> Utan Topak-mordspodden så att vi går lite mer om själva skjutningen. Det var då att han var i Las Vegas eh, såg en Tyson-match. Och eh, därefter så blev han eh, skjuten i en bil som han satt i tillsammans ja, med. Ja, just det. Ja, Jag just det. Det. det. Tyson är också. Eh... Coincidence. <laughs> ja. det med Tyson är det väl känt att det var så här idiotiskt försvarstal. Eller så här försvarets eh, ställning var så här. Det måste hon räkna med när hon följer med Tyson På ett hotellrum Vet ni inte Den hur, sa det? hur sjuk Tyson Att det var i stort sett det försvar det gick på att, så här, inte, uh. att han inte gjorde det utan att, Men hon vet väl hur galen Tyson är Han uh. ja, har också en väldigt såhär Han har inte skillnad från Tupac Han är en väldigt såhär track record Ja han har ju Men Tupac har också gjort en massa Inte våldtäkter då Men eh, våldsamma grejer och skjutningar och, eh. Kom här någon... Ahmed Ahmed får flytta in lite om nu Är ni med? Jag har du en stol här och en stol. Men eh, sen läste jag något om någon sjuk händelse där typ. Det blev något bråk efter någon på någon så här, jag tror på så här eftermiddag var någon så här festivalspelning. Det blev något bråk och så drog man fram en pistol som tappades och ett skott gick av Och typ en 16-årig unge Blev mördad och det var typ tobakspistol Fast var det var så... inte han som hade tappat Jag var så nära på att säga Jag trodde jag hade sett en Dave Chappelle-sketch om detta men bara... <laughs> Det kändes lite så <laughs> <för> grovt <laughs> Jag tänkte på den där Jag var där på dead. Ah, jag vet inte den, den har jag faktiskt inte hört något om Den andra grejen som jag är Jag är inte, så här, jag är inte så här värsta tobak. Experten på det sättet Men den är väl denna när, när han sköt polisen Och kom undan Hur, han, hur gick det till? Nej men alltså tydligen var där var ser jag vet inte om du kanske blandade ihop pistolen Grejen är att han var typ trakasserad Av polisen eller någonting och Typ de hoppade på honom Jag tror polisen tappade sin pistol Och han sköt honom i röven Så det var en ganska stor grej Han kom undan på det för att det var, typ så här, det var self defense ja. Här för mig Röven eller The Fleshy Part ja, of the Thigh som är i Sopranos. <laughs> Väldigt rolig scen när rapper vill bli skjuten i, i låret för att få få street cred skjuten i röven och tappa streetcrap. <laughs> du kan inte berätta det för någon, det är det som är ja. Men ja, och sen då dog Topak då några, någon vecka senare. Och sen är det ju många som... Ta in Bygg mordet Mordet på naturligtvis B.I.G Ett halvår senare typ Men där inte det där var inte CIA Det där var Pafaderi Det där var bara P.I.D Det är inte så någonting att diskutera Han kan inte kunna erkänna det Det var P.I.D Bara för att kunna släppa den här I'll be missing you Ja, det var hans karriär Ja Oh. Han var trött på det dela video shine. Med, med <laughs> byggen, ja. Det är det. This fat motherfucker got to go. Som big imperium på. Det. Ja. Skill du inte shug om Är knight, uh, Suge knight uh, då en en viktig spelare i det här. Viktig spelare i de här, de här uh, han satt i samma bild som Topak när han blev skjuten. Han var uh, boss kan man väl säga för att sammanfatta det med uh, Skivbolagsdirektör för Death Row Han satt i samma bil och tänkte På gud, hoppas som skjuter från rätt sida Hoppas hon skjuter från rätt sida Jag sa till dem, han sitter Ja, för det är det Det finns ju teori om att, att Suge Knight då som Beriktad jävla eh, Monster Monster liksom <laughs> Till skivbolagschef som Många står bland annat då att han eh, En av hans första grejer var liksom att han eh, hade något att göra med Vanilla Ice Att han höll Vanilla Ice upp ja, ner I sina sneakers ut från en balkong Typ såhär jättehögt upp Ja, det är inte så Först, en varning, jag var tråkigt Det är bra story Hans huvud li ligger mot marken Sign it in. Sign it Hans huvud snuddar ja. in Vimbash-brusket Men de säger samma sak med, vad heter det? Alltså typ när han kom in Uh, Shug, alltså han gjorde ju mycket sådana grejer Samtidigt typ, som att han fick loss Typ så såhär Dr. Dre mm. Från sitt uh, skivkontrakt som han hade Jag kommer inte ihåg det var Det var ju väl med Izzy och dem som han satt mm. med i början Så då var väldigt mycket Goon ja. uh, Det var inte den här typ såhär, jag har med, med mina jurister Utan typ såhär, det här är mina händer <laughs> This is your head <laughs> Väldigt många stories om, om Suge Knight och han har ju suttit inne Rätt många omgångar för olika Våldsamheter och det var ju då alltså, Några timmar innan Tupac sköts så hade det ju varit ett, En altercation Ett slagsmål i Lobbyn till det här kasinot där matchen var Där Tupac Slog en, en snubbe som var Quip ja, ja, ja, ja. som skulle ha gjort något Några dagar innan med snott Någon kedja. Han ska eller, ha misshandlat Rivaliserande Orlando Andersson-medlem i och så vidare ja. Så det är en teori att, att det, är en, det är väl den mest Den minst konspiratoriska teorin Att det var en händ för det Några timmar mm. tidigare Att Orlando Anderson eller någon polare till honom Var den som sköt Tupac som händ för detta alltså, timmar Tidigare Sen om man vill gå in på konspirationer så finns det då Att 20 Knight ska ha isensatt hela den här grejen mm. för att 20 Knight var super Tupac för att Tupac planerade att lämna Death Row. Records. Nej nej, det var så här motivet. Alltså varför en konspiration som är Shug Knights teorin som den mm. kallas. Nu kommer jag läsa inifrån, men motivet sägs vara att Death Row Records var skyldiga Tupac mycket stora summor pengar för obetalade royalties med mera. Tupac hade veckor innan mordet avslutat samarbetet med sin advokat David Kenner till lika 2 Knights högra hand. Alltså florerade massa rykten bla bla bla. Att han skulle lämna på grund av det och starta sitt egna skivbolag. Men! Eh, och sen så typ, enligt teorin ska då eh, mordet på Tupac ha varit Shug Nights enda möjlighet att slippa betala skulderna. Mm. Och man menar även att Shug Knight låg bakom mordet på Biggie av samma anledning typ. <laughs> Men jag ja. tänker att mordet på Biggie är en avledningsmanöver. Att det är bara för att vi ska fokusera på att det är en Alltså det är East Coast, konsport. West Coast Ja, så fokuserar man på det Och så kan de subunna spåret med tiden Jag tror de som dödade Biggie Tupac egentligen Var Vibe, XXL och The Source som <laughs> stora hip -hop Så stora hiphop-tidningar Som i stort sett var de som satte igång Hela <laughs> East Coast, West Coast beef Med alla sina artiklar och sånt Och de så här, You know what, I want to write about something else Just kill them off Jag <laughs> måste bara berätta Men vad heter det Biggies uh, död Som jag faktiskt tycker är så halvt uh, roligt Men ändå inte uh, När han var skjuten vi mm. det fanns ingen blod på hans Oj. Alltså när de tog honom när han kom till sjukhuset och sånt, var såhär, det var ingen blod. Och då var det bara för att han var så pass stor så till den han typ bara koagulerat ihop såhär, skitsnåg, uh -huh. så, så, så ingen blod. Mm. Which I think is chubby funny. No. <laughs> <laughs> han hade ändå alltid så här vita skjortor typ. Det borde ha varit skittilligt. Som Felicia kallar för tacky. Uh -huh. Jamen! Det kanske var Felicia som sköt Biggie på <laughs> Ja, vet. För du gillar <laughs> hans fall av <of> mood. <laughs> <laughs> Enough with the white jerks! Jag <laughs> är <laughs> faktiskt yeah, pro-Biggie, just för att jag inte gillar Topak. Om jag okay. fråga, vi bara inte får avbryta en podd, men vilken, så alltså om ni får välja ut av de två, vilken är Biggie eller Tupac? Tupac. <gustos> uh, jag tror Biggie. Men jag har inte lyssnat super mycket på någon av dem. Liksom. Uh, jag valde alltså Sidar. Jag ville inte. <gustos> jag ville inte göra en svensk Sidar. Titta, enligt mig. Konflikten. I love California love. I love it also. I love it when you call me a big Papa. <laughs> alltså ja, Mr. Det... Hip-Hop himself Johannes Finlangsson kan inte välja sida ja, Men jag... han är Topak och Biggie Jag, jag bodde i Saudi-Arabien när detta went down <laughs> Så dels har Alibi Men också att men då var det liksom andra, det var jättemånga som gillade hiphop. Och då var det liksom Issa. att de, ja, nej men det var amerikansk skola men mm. Men jättemånga här typ från arabvärlden men som gick i amerikansk skola som var väldigt amerikaniserande. Mm. Alltså här gillade USA mm. väldigt mycket och gilla hiphop. Och de var så valde sida och var helt så här. hur fan kan mm. du gilla East Coast? Men ni är ju ett helt annat land. land. <laughs> ni behöver inte välja. Ni ja. har aldrig i USA. Ja, det exakt så känner jag också när folk säger East Coast eller West Coast, vad då? Alltså, kan jag inte dela bägge? Nej, du måste välja. Mm. Ja, men så var Va? det förr i tiden. Fortfarande, Johannes, jag fick frågan på stranden. Jag var på eh, Bonålet, mm. Så eh, har jag en Wutang-tatering. Så var det en kille, en sån här liten pojke som såg det. Han bara. Hej, hej, tjejen, tjejen Jag bara vad. Han bara. Wutang, hej? Eh? East Coast eller West Coast? <laughs> jag bara, <laughs> jag bara, men, what? Men där, vad frågar han ju. Han vet ju inte om Wu-Tang är East Coast eller West Coast. Det är som att han bara vill ha fakta. Nej, för han hade en Tupac så här, Tupac Bandana, Så han ville nog starta ett beef med mig. Nu var så här, am I gonna get shot? Jag att tillbaka till Lund. Där är det ingen som frågar. Lund känns också som där accepterar man alla. Ja, det är en fin liten stad. Det är Men Shug teorin är också framlagd i en dokumentär som jag... Kollar igenom lite snabbt på, innan vi spelar in. Så den är lite casual hemma. <laughs> jag bara säger en grej. Uh? Uh, det här är typ inte med den Jag ska gå skicka ett sms till en kompis uh? och så ska jag skriva Biggie och min Iphones autocorrect ändra till nigger. I alla fall. <laughs> you may proceed. Det är, okay, det är frågan om det är, om, det är, om det är vad du har skrivit in tidigare <laughs> eller om det är Steve Jobs personliga. <laughs> Ja men i, i en dokumentärfilm som kom ut om detta så är det 20 Knight-teorin som liksom får störst uppmärksamhet. Och då är det att Suge ja, Knight eh, bakom av de här anledningarna du sa och att eh, den är, filmen är väldigt konstig. För att det är liksom en, en liten skrejsen britt som springer runt och intervjuar folk. Och varje intervju han gör så klagar de man intervjuar på att han ställer dåliga frågor. Och, att han, och, så här, och ibland så kommer hans bättre röst in så här Ljudet det tog slut. Vad är ljudet tog slut? Och, och när vi skulle återutas var han irriterad på mig. Ja men det för att du är dålig på ditt jobb. för fan. Är det ett beställningsjobb för någon? För det kan ju vara vet, att de... Det fanns ju det fanns ett, ett dokumentär som kom ut för inte så länge sedan. Eller några, några år sedan. Mm. Bägge. Där det hade kommit upp massor med uppgifter om fuffens och grejer från polisens sida. Ja det var väl... Eh, det är väl att eh, dels var det lite polisskandaler kring att rätt många poliser knäckte extra som security och, och hjälpte. Mm. Eller inte security, men hjälpte till på något vis vid mm. eh, båda, både death row och, eh, och eh, bad boy mm. records. Poliser? Ja, typ off duty. Alltså när de för, mm. ja. Men... Eh, men sen var det väl också att, att typ FBI eller någon polis eller uh, hade span på Biggie den natten han, uh, han uh, sköt Så att de liksom hade span på honom och ändå så sköt man honom. Så att antingen har de bäst, låtit bästa är ju, vad heter det, Chris Rocks uh, rutin. Han har ju rutin när han snackar om typ så hur fan kan Biggie och Pac ha blivit Hur kan inte de ha hittat Biggie och Pac mördare? Mm. Kick Kärnt strip om Fight Night. Det är den mest befolkade gatan i hela världen, och han bara ingen såg vad som hände Han om vi kom undan med ett mod, just pratemon i just spärke. Jag kommer ligga på demon och läsa det grott. Men det är ju. Det så här, liksom kulturen av så här, att det inte kallar. I den här dokumentären också så är det att de pratar med. Om det är, det är 20 tror jag. Eller det är någon i alla fall nära vän till till så här, om du hade vetat vem som dödade Topak, hade du berättat bett att mm. nej det är inte mitt jobb att lösa brott <laughs> eller att challa folk ja men det är din kanske hans mamma inte säga att veta vet <laughs> ja Jag bisarrt ja tänker på det med snitching att säga. jag tänker att man Alltså Du, ja Vadå? Jag tror vissa hade snitchat med att man hade passat vidare till någon annan. Mm. Jag tror eh, faktiskt Jonathan av alla människor, yeah. Jonathan Unge, <laughs> gjorde en grej om detta i, i tankesmedjan där det var att han spelade upp något klipp. Typ. Men det var det någon Rattler. Och eh, Ja, var det nog. Som fick frågan om, om så här källare och så att ah, de aldrig skulle källa så. Ja, ah, men om du bodde granna med en seriemördare och du visste att han var seriemördare, skulle du källa? Nej. Jag hade flyttat. If I knew there was a serial killer in my neighborhood, I would move. vad är här, man bara, ja, det är sant? Det är, här, ja. det är liksom inte så gör känns det. Men det är en teori, men du har koll på andra här teorier kring Tupac-mordet Jag är ju inne på att han lever. Det, det han... jag har jag hört sedan jag var liten Och jag tror att det är så djupt inpräntat i mitt huvud Att jag inte kan tro något annat Men det är din generations så här, Elvis, Elvis. Ja. Och kanske Michael Jackson, nu finns det väl lite men Jag de, tror inte är... Michael lever Men du tror Elvis Shit, och Tupac. Jag det. Du. Elvis tänker jag hade levt ett tag. För jag har en teori om att Palma också lever lite ah, okay. Alltså pär om pär, Tänker jag det, det är mer ett önsketänkande Kanske mm. Eller... Att han och Tupac ska släppa något <laughs> Tupac kickar med Palma och Elvis Nej men det är så här. Det finns ju denna Allting med nummer 7 Alltså man kan hitta nummer 7 i allting med Tupac mm. Har du hört om det? Nej jag har inte hört om det men det är ju såna här Typiska Det är, Har det med Illuminati att göra också Machiavelli, Don Illuminati The Seven day theory Ja det, det bidrar ju till de här konspirationerna Att Tupac själv var inne på och sånt Innan han blev skjuten Eh, att hans sista album hette väl Machiavelli Det eh... kommer inte till med efter hans Ja, och det var typ så här, det var snack om att den kanske inte ens skulle släppa som album innan Att de bara släppas som något såhär mixtape eller nåt, Men sen när han dog så var det ju big business Men eh, då snackade han ju, det var, och det här Jag kommer ihåg att det snackades om också när man var yngre liksom Om eh, att så här, han tog namnet eh, Machiavelli efter eh, Machiavelli då. Såklart <laughs> Det var konstigt om du namngav Machiavelli av. Jag tror Stefan är <laughs> <laughs> <Efter> hedd <Stefan> <laughs> Men Men, men så... då, då var det ju att, att Machiavelli hade så här. Skulle du ha skrivit i någon, i någon av sina böcker att man ska fejka sin död för att bekämpa sin och så. Mm. Säkert något som man lika gärna kan hitta på. Jag tror inte Nej, de som skriver detta har läst Machiavelli. Nej, men jag tänker till exempel att. Så här... Amy, Amy Winehouse fortfarande lever jag, jag visste det, jag tänkte så här, let it slide Let it slide Johannes Du tror att, A tror att Amy Diamond fortfarande lever ah, I alla fall Jag tänkte att Amy Winehouse fortfarande lever Till exempel uh -huh. Alltså typ när det har varit för hårt drev Vad det så att hon paus. bara tar en paus liksom Men om vi säger så här, The 27 Club, club. Ja. Hon var 27 ja. När hon dog ja. Men tror du Va? Ja men hon fejkar stor... sin död för att hamna etta på på iTunes -listen. Nej, nej, nej men är en sån stor artist som är, har så mycket hon har också så här jättemycket kärlek och tankar och sånt bakom sin musik. Mm. Alltså det är inga det är inga så här utan det är djupa texter mm. som ändå reflekterar hennes liv, hennes samhällsvärda syn och så vidare. Hårt drev mot henne också Topak, hårt drev Han var reflekterade överallt och bara, Så jävla hårt drev har du väl inte mot Damien Winehouse eh, Men mycket hon hon Ja men man får väl knarka. Med så mycket och till man dör. Ja, det, det får man inte egentligen lagligt. Det var, men inget, hon, det var hon ingen ord kring henne. Utan det var mer så här, åh oh, herregud, kolla på henne så äckligt, så äckligt. Folk tappade ja. fokus på hennes musik och fokuserade mer på det andra. Topak tappade folk fokus på hans musik och fokuserade på att han var en och han var så här, han var ditt och där. Tror du de blev trötta på det och fejkade sin död för det kan att bara vara, ta det lugnt? Ja, jag tänker så att de är så pass stora konstnärer och så här, så ute i den världen att typ ja vi pallar inte längre. Folk Vad tror du typ att det. gör nu då? enligt uh, en liten teori så lever han på Nya Zeeland för det är the God Zone. <laughs> det där? <trycklig> det, det är det, det är the God Zone. Zone. God Zone. Vad för Alltså God Zone. Ja. Uh, det, är en, det är någonting med Kristus men man kan hitta Sen Men, men tog på att liksom gått från att vara liksom eh, Leva eh, vilt Och eh, festa mycket Och släppa låtar till Nu ska jag sitta ensam som <laughs> jag Han är nog inte ensam <laughs> <Bail of didgeridoo. laughs> Nej, men Han bara pallar inte mer Han bara pallar inte så han stack Kul om man så här, eh, Skriver in på IMDB att om du pausar Sagnumringen <laughs> så, så På rätt ställe så ser du Tupac i We're on to something. Kolla här. Inte en helt umillig teori. Det har ju med det här skit att göra igen. Mycket mm -hmm. nummer skit Att sky är ett religiöst nummer. Mm. Det är under seven day God rested. Ja, Var åkte Gud för att vila? Vad Nya Zeeland. Ja. Perfekta viloresorten. Perfekt klimat. Perfekt för allt. Det är soft det är som idag. Mm. Det inte så. Allt är så alltid regna. Mm. är så alltid allt ute och regnar. Det sägs att Tupac dog. Klockan fyra, noll tre på morgonen. Fyra plus noll plus tre men... är lika med sju. Om du lägger i <skratt> <skratt> nej, nej, jag var tvungen att lägga den. Jag var tvungen, okej? Elva fyra. Om du tar bort fyra från elva, det 7. <skratt> Ja, men han, det var ju... Det här är inte jag nej. som har hittat på. Hur många dagar är det i en vecka? Jo, sju. <skratt> <skratt> ja, han dog i den sjunde. Eller han blev skjuten i den sjunde. Uh, hur länge låg han i kameran, sa du? Han inte kom han var lite halvvaken och så ja, han varit, var 16. Han, <laughs> han gjorde lite som Gud Men det var de, de fick fixade honom för han försökte han ville lämna han försökte så här lämna och sådär Vad Vadå så han blev de sövde honom. Nej ja, men det var han, så Michael så här, Jacksons läkare sövde honom. Ja, det var eh, kanske för han. Det kanske var Michael Jacksons läkare. Han är då gammal. <laughs> det var, det var när han var praktikant. <laughs> ja, <laughs> Dr. Conrad Murray ja. var, var AT-läkare på Las Vegas Ja, det. men han kan ju vara en sån. Las men han bara en sån Ringer från CIA som bara gör sådana Nä, grejer Han den är, är den svarta coworkingen. <laughs> <laughs> De ringer in någon mörk artist. Den måste gå bort. Ja, <laughs> men kolla här, kolla här. Michael Jacksons sista tour. Nu är jag inne på ett spår här. Nu får ni hålla med mig, hänga med mig jag mm. kolla här. Michael Jacksons sista tour handlade om att han skulle väcka folk. Det var ju så här, this is it, Ja yeah? mm. yeah. Och så skulle han få med sig folk, det skulle vara så här: it was an awakening. För Michael Jackson hade ju ändå många som alltså, slaviskt följde honom. Mm. Han var ju lite av en black Messiah. Han var inte så so black mot slut Nej men det men, var uh, ju ändå han var black Han, var black. han, fick med han tillhör fortfarande oss okay? In the race draft Michael Lazarus Han var uh -huh. little Michael Och du pratar om din, din svarta sida Jaja, jag ja jag är ju mörk Jag har bara min solbränna här bakåt ur men I alla fall så, och så den här läkaren Han är, inte, han är ganska gammal han, han kan ju ha dödat Tupac och ha dödat Michael Jackson Han kan ju bara ensam som de ringer in mm. CIA ringer in för att Jag har sett i drur med honom, han verkar inte vara den skarpaste Nej, exakt, exakt Han skapas du på han till jobb? Du tror du annars han får jobb? Okay. Han är bra på att spela <laughs> Okej, okay, ni in bara avfärdar ut typ den bästa teorin kring Tupacs död Okej, okay, det, är det var som... Conrad Murray Som dödade Nej, Tupac Någonstans i Nya Zeeland Någonstans kallas för Gandalf the Black <laughs> Again though, we made a rhyme flow like a motherfucker. I just thought that's why I asked you first what you think of the most when it comes to Biggie and Tupac. I think one of the best answers that I've ever heard from a kid that told him. And it was actually a bad explanation. Because the thing about Tupac was mostly his texts, his songs, and he was hard on that kind of thing. And Biggie's other thing was his flow. So it was incredible. And then he said, you can hear a Tupac song. Och det kommer beröra det på ett helt annat sätt. Där han är fett djup. Han var med Biggie. Du kan ge honom telefonkatalogen. Och han kommer göra en hit utav den. <laughs> det är sant. Det är en av de bästa förklarna jag har hört. Jag ville bara ja, det det fanns sant. Så det beror på vad man vill höra. The flow is remarkable. <laughs> Peace to Matteo. Men hade han så bra flow? Jag ja, det, var, det var en av anledningarna varför jag också hatade Tupac För jag tyckte han var hetsig. Jag tyckte han var lite så här. Mm. Ja, jag hade bara hört Hit Up också Så mm. det kan ni förklara en del Här är en pinsam grej, vet lång tid det tog för mig Från att jag hörde Hit Em Up tills att jag kopplade Att det var en diss Ja ja. det var flera låtar när, när jag var liten Och så jag lyssna, samma sak med vad jag heter det Easy E's uh, Real motherfucking G's nå han uh. går på Snoop Och vad heter Dr. Dre När jag var lite När jag hörde dem Jag satt vecka och tänkte Åh oh, vad kul Han ämner andra rappare Sin låt <laughs> <laughs> Sen när det snabbt När jag var lite äldre Så jag sa All oh, right I här var ingen kompis <laughs> Tja, I <laughs> ja, Den är fan hård Hit him up Har ni sett finns också uh, Youtube tips uh, Om att söker på Barney Och hit him up Den här Dinosaurien Barney <laughs> <laughs> Är väldigt rul uh, rapper himan och sen så gjordes det, det gjordes en svensk version av den nu när uh, när en Malmö rapper med Don Diego Nej, och sån på Dance Patrol uh, <laughs> så som heter uh, när vi ser AP då visar det sig att och den är underhållande ja uh, det är plamsamt så alltså. det är pinsamt. väldigt underhållande jag, kommer, en, jag måste bara höra den enda hiphop-låten som jag vet, som har gjorts om på svenska, som jag faktiskt tyckte om. Som jag tyckte fortfarande väldigt bra, det var den de som gjorde om. Jag vet inte var som jag gjorde, men det, I just wanna fuck you. Jag vet att det var lite någon gång hörde den på svenska. Den har jag inte hört på svenska. Det äh, är Men jag vet inte, jag, inte ihåg, jag vet bara att jag hörde den någonstans. Någon ja. gång. Det kan ha vara en dröm? Påbryare. Men jag, jag är ju fan av lite versioner som släpps här på svenska av... Eh, Uh, till, exempel, till exempel uh, Apropå Tupac uh, Låten uh, Tupac Back Av uh, mm. Ja uh, Där de rappar om att de är som Tupac uh, mm. Så att folk tror att Tupac är tillbaka De rappar mm. Det gjorde ju uh, Örys och Ågren en version Som heter Krille P tillbaka <laughs> <laughs> Om att de var som Kristoffer Pettersson Jag vill se vad jag heter nej det är inte är det var organismen organismen hade skivat ja det var de det var de två organismen mm. och en callista ogräna han kör med ja, Örres han mm. hade den skiva som han sett för flera år sedan eller flera fler än år sedan då han hela han bara gjorde de så ja. stora hit som var galler men det är ja. Örres men jag tror han jo, men de har gjort det. det var organismen och DJ Large som hade gjort den skiva men jag vet att Örres var med på, för första gången jag hörde ja. Örres han har och gjort ett steg avation med polis den uh. uh, we don't talk to polisen police Nej nah, men, men det finns vi min favorit sån, på, och... på, För de har gjort såna också Öris och skånska rappare Gjort bland annat uh, på How Come mm. Varför yeah. Och min favorit uh, Direkt översätter titel För att de alla är från så här Typ Eslöv och, mm. och, och, och såna Att de översätter round Her Till Runt Her <laughs> Det måste säga En låt som är jävligt fet Som är inte ny Men kom kommer ut den här månaden I alla fall Som en amerikansk låt Som de har ut om Det är den här Versace Jag vet inte om det är som är originalen Den här Versace, Versace ju tog det Drake Eller någonting sånt där Nej, liksom Soulja Boy Nej, det är inte Soulja Jag vet Men i alla fall Abidaz och Chappie Gjorde de den låten På svenska Lite Game Over Den är så fet Den är så galen Första svenska rap låten På typ 20 år Som är i tiden Alltså som är före Alltså, Vilken var det för 20 år sedan? Just det. <laughs> det är faktiskt Infinite Mass. Uh, uh, den här My, Me and My Boys låten. Mm. De var fan down ett Visst tag. Visst du? Till sökarnas soundtrack. Andrea Turns Red ja. också. Dun, dun, dun, dun, dun. Det var fet alltså. <laughs> <laughs> nu blev detta en hip -hop <laughs> <laughs> ja, det är en hiphop-tips. Det här med om vi ska återkoppla till Tupac. Ja. Det finns en till teori. Ja. Witness Protection Program. Okay. att Eftersom... Han hade ju så här, Han behövde ju pengar från de här äh, Death Row Han ville ha de mm. någon som pengar. Mm. Sen så bara någonting pengar Han visste att 20 äh, Knight skulle döda honom Han visste så här, mm. att, ja okej okay, den enda vägen ut är att döda honom hmm, Vad gör vi då? Ah, ja, call the po Så han ringer mm. polisen Det är så här skit osannolikt att en äh, Rappare som har varit så emot polisen Någonsin skulle behöva hjälp från dem mm. Så han söker sig till dem In a witness protection program för att de har räknat ut att han skulle tjäna så mycket mer pengar efter sin död. Mm -hmm. Så därför har han tjänat massa summor nu efter sin död. Men då är han alltså inte i typ eh, Nya Zeeland utan Jag någonstans vet. i någon, någon sån här lantlig delstat i USA. Det drar ju ett hål i teorin. Och om, så är det typ så här, I had to live the rest of my life like a schmuck. Exakt, exakt. Yeah, I like a rich schmuck, men ändå ja. du vet. Alltså, och hur många, svarta, hur många som lyssnar på Tupac bor i ett område som Tupac har nu råd att leva i. Det är ingen som är alltså det är så Just nu what? alla, Nej. Men the rich kids. Ja. Det att de snabbt men rich kids men de är så här de tänker every black man is Tupac, du vet så. <laughs> men det är liksom det här är ju han har det lätt kunnat vandra runt i ett rikt område, ja. rikt vitt område utan att någon ska känna igen honom. Tror jag på om, om det inte är samma område som Chris Rock bor eller? Nej, nej, men Chris Rock är ju tyst om det Han vet ja. det om att man måste ja, testa om Tupac det. död Ja, för Tupac kollar på om de snitch Ja, ja exakt, snitch. Ja, det på snitching Det är så. Alltså, den här är frågan som de borde ha ställt If you see Tupac, <laughs> would you tell I don't snitch <laughs> Exakt, och därför tänker jag att han är en witness protection program ja. Utan ett problem Men det är rätt bra teori att han, han uh, Fekar sin död För att, Han fejkar att bli mördad För att han inte vill bli mördad riktigt <laughs> Exakt det. Och sen så Alla har ju hans rygg Han vet det, det är no snitching ja. Alltså det, är den här, det, det man gör med no snitching Men det är ju det här också att det Släpp så oproportionellt mycket Ny musik med honom efter hans död Jaja. De släpat upp gamla Det är ju en dem. chapelsketsch eh, ja, den där. Som är väldigt rolig Han är från klubb och sen så bara spelar en Tupac Och så säger han allting som ska hända <laughs> Det är ju här Typ att han kommer så här knuffa in i bordet The, the record will skip Ja. Det <laughs> först är att de rappar om George Bush Och, och, och att Irak Och sådär Men att det är uppenbart att det är nutid Och sen är referängen uh, I wrote this song in 94 <laughs> <laughs> Ja just I okay. wrote this song in 94 Blablabla bla, bla, bla. Och sen så uh, var det Det har de också en TV på Att han är all eyes on me uh, det var, Han var mördad sju månader efter hans final album, All eyes on me och sen mm. så, um... men ja. ja. Det här sju, sju är, alltså det är klart. Du släpper sju spåren. Ja men det hade kunnat vara alltså, om det ah. inte var när han släppte det albumet det hade det kunnat vara sju månader efter att han vann ett pris. Det är klart han, det hände ju skitmycket i hans karriär det är klart det hände något sju månader innan han blev skjuten. Ja, men vänta ändå, vänta vänta vänta. Skjuten. Ja. Kallar han... Bara där. Shoo. Ja, jag börjar tro på denna Siffran sju ville mörda Tupac. Ja. Sen så har jag också den här Jag vet inte vad jag skrev ner här Men någonting på sjuspåret var det Palme dog 86 Tupac dog 96 mm, Det är inte sju år mellan dem Nej men de det händer ja. <laughs> Sen så 1927 föddes Palme Sju mm. Vänta. Men om du lägger ihop de siffrorna Så blir det inte sju Nej men man kan dividera och sånt Ja eh, 76, nej jag vet inte vad det är. Är det helt enkelt 16... så att 7 är en ganska vanlig siffra? <laughs> nej. En av, var, har... en av våra tio vanligaste siffror. 76 så upphör Palme som... Nej, det var någonting som hände i alla fall. <laughs> samma. jag har en teori kring Palme-mordet. Okej. Okay. Som är ganska likt Topak-mordet. Mm. Fast så, här, du vet så, ändå inte. Nej. Okay. Fast ändå. Man måste pausa, pausa Titanic. Nej, alltså nej. Palme <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men det är typ... Eh... Jag har ju olika teorier, jag tänker att Moderaterna dödade Palme mm -hmm. Tänker jag Är det helt, är det någon den här teorin? Nej, inte direkt så väl jag Moderaterna tror jag inte. dödade Palme? Det var ju sånt man tänkte när man var barn Va? Nej <laughs> ah, okay. Ja, Moderaterna Vi en partistämma, vi stämde. Ja men typ så här: Då går vi in på Wu-Tang Cream, cash Rules everything around me Moderaterna, mm. vad är de? De är de rikaste partier, de har alltid pengar De kommer ja. alltid alltid ha cash så de, <laughs> så de har ju köpt polisen De har ju köpt mordet på Palme ja, Så det är de polisen ju... som utför utfört mordet på Palme Men på uppdrag av Moderaterna ja. Cash, okay. cash, cash is king ja. Cash kan döda vem du vill ja. What up, yo Eh, för då är vi inne än en gång på att polisen dödar våra Makivellis. Nej, jag vet inte Makivellis. Våra Black messias mm. Palma var så nära svart Messia vi kunde komma i Sverige. Han har kickat det med eh, svarta i ja, USA. Palme det det. var ju där och kickade med svarta. Hur Kickade med svarta Tupax i Sydafrika. Mm. Ja, han har ju klart träffat Tupacs mamma där. Ja, det är klart det. Alltså det finns ju ett samband mellan alla. Ja. Alltså vad, vad är oddsen på att Palma åkte till USA och hängde med svarta människor under en jobbig period? Det är inte så här åt Det är inte många åt. Se, som det. en annan statsminister som har gjort det Carl Bildt Nej, Nej jag tror han inte var Bildt. där och satte igång det Carl Bildt, du hörde det Palme ja. Det klipper du bort för jag är rädd för Karl Bildt på riktigt Jag är genuint rädd för Bild ja. Men det är min teori Om att så här Moderaterna köpte mordet på Palme Precis som att rika människor köpte mordet på Topak Egentligen För att det är de rika som behöver att såna som Topak är döda okay. Vi behöver alltid döda sådana människor Tobak och palma är väldigt lika. Ja. Kontroversiella var det Kan jag gå med, Kontroversiella, med? Humana, du, på Kontroversiella, humana, tänkte på människor. Ska du människo? inte på vara kul om möta det? Olof Pannen dog inte, utan han vill köpa under jorden för att komma tillbaka som Tupak. Där har ni lösning. Det finns inga bilder på Tupak innan 86. Men, eh, ja, men då har vi ju nästan löst det, känns det så. Men... Eh, Avslutningsvis, har, eller har du något mer du vill tillägga? Inget Nej, här. jag tänker att det är, så, är det så här det går till på ett sånt möte när de brainstormar vem som mördade Palme och Toppack. Ja, det är så här. Jag tror inte jag tror vi jobbat hårdare än Palmeutgruppen nu. <skratt> Sista 15 år. Och, och mer än vad polisen i USA någonsin <skratt> gjorde. Det med... Är det här är det här, alltså så här, parentes om denna podden. Mm. Är detta typ att det eller ett så här att det typ vad skulle du göra om någon ringde och bara Hej, vill du kicka med oss i Palmegruppen? <laughs> Vad hade du gjort? Ja, det hade är nu trött på jobbet och sen ja, har de blivit väldigt uttråkade. Jag skulle snacka totalt grupp och typ skulle säga det som Sherlock Holmes We need him We have an expert, so We have him on phone. <laughs> He's the greatest one they ever been. Så king of the day. Det det är, det. är ju bara att det aldrig får ta för nära två pack grön. Ja, alltså oh, too much. Det är sånt här som händer. Det är så här. Är lite för... Och då går de ivan så, så mer patienterna, Ja, ja. Du tror mm. inte att den här podden kommer sluta med att det blir paranoid och typ sjuka i huvudet eller inte? Nej, mycket möjligt. Är det snyggt? Jag, jag tänker att det blir intressanta avsnitt mot slutet i så fall. Men tror du inte att det är snurry på det? Ja, lite. Eh, ja, Avslutningsvis, liksom, om det skulle komma fram så här eh, och mm. avslöjas, förutom då ditt avslöjande vad du redan kom fram till, vem som mördade Tupac? Eller vad som låg bakom? Vad tycker du hade varit det mest eh, intressanta eller <laughs> tillfredsställande svaret? Vad hade du för teori? Det var en som jag trodde på faktiskt. Ja. Att jag han fortfarande levde. Du jag trodde jag ju på alla Nia Zeland, tror jag på okay. Eller att han Men vill lärde. att han ska komma tillbaka Och göra, göra musik Inte bara som hologram Jag vill inte att han kommer tillbaka Jag tycker inte mm. han Jag tycker inte. Jag tycker fan inte som jag sa i början Jag gillar Topak, jag hatar folk som lyssnar på tobak. Jag är missensam Jag tycker inte att han ska komma tillbaka För folk förtjänar inte Topak Det är så, Topak If you hear this, you don't come back They don't deserve you <laughs> Så är det, där är min final, uh, final pitch Folk förtjänar dans greatness Tupac, rest in peace Också deppligt att se Tupac komma tillbaka som den gamla Tjocka Tupac <laughs> som Tupac, Elvis. Tupac och Biggie kommer tillbaka Som en person <laughs> Den, fan, den bästa rapparen någonsin. Ja, det, det Notorious. Notorious Park. <laughs> Men jag tror vi avslutar där. Eh, tack så jättemycket Felicia Jackson och sidekicken Ahmed Buran. Tack. Tack. Hej då. Hej då.